Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o kulturi mladih i nezavisnoj kulturi Speak Up. Danas vam donosimo temu u kojoj još nismo pričali. Radi se o tetoviranju, točnije tatu konvenciji održanoj protekli vikend u Zagrebačkom studentskom centru. Hrvatska Tatu Konvencija Zagreb 2013. okupila je majstore iz 20 najboljih hrvatskih tatu salona na jednom mjestu, a uz okršavanje tijela gosti su mogli razgledati i bogati izbor najrazličitijeg nakita, odjeće, opreme za tetoviranje i pirsanje i ostalog asortimana zanimljivog ljubiteljima ukrašavanja tijela. Tamo su bili i naši suradnici, pa poslušajmo što su snimili. Razgovarali smo s Ninoslavom Zelenovićem poznatim kao Zele, voditeljem Tattoo i Piercing studija Zagreb i glavnim organizatorom konvencije. Kako to da se čekalo 20 godina na Zagrebačku tatu konvenciju s obzirom da u Zagrebu djeluje više tatu salona i umjetnika? Uvjeti za stvaranje nekakve konvencije su da na ovom području bude na raspolaganju nekakvih 25-30 majstora nekakve klase, što nije bilo slučaj do prije recimo tri godine. Tri, četiri, zadnje tri 4 godine se profiliralo nekoliko ljudi sa već konkretnim nekakvim iskustvom što domaćim, što međunarodnim, da bi se mogao oformiti ovakav event. Druga prepreka je sama regulativa, znači zbog toga razloga i radimo nacionalnu konvenciju, a ne internacionalnu kao prvu, jer ovoga, za bilo kakvu aktivnost gospodarsku u Hrvatskoj ljudi trebaju izvaditi radnu dozvolu, što je većine ljudi neinteresantno, mislim, da bi se neko išao ono, čekati u Hrvatskom konzolatu radnu dozvolu da bi mogao doći u tatovjera 3 dana, e, većini ljudi je to abstraktan pojam. Ne? No, evo, sad, ovoga, ta, ta prepreka je pred, pred odlaskom, ko što ćemo ući u EU, dakle sljedeći event koji ćemo raditi ćemo ugostiti straneve majstore, ovo je bio recimo nahav probni gdje smo radili malo i da naviknemo domaće pučanstvo na pojam tatu konvencije, na, na općen način funkcioniranja jednog takvog eventa i da pomalo, ajmo reći, napravimo onakvu podlogu za sljedeću. Koliko je zahtjevno organizirati okupljanje na kome sudjelo je ovako velik broj umjetnika? Pa, organizirati ovakav event je iznimno zahtjevan posao ovoga. Se, s tim se mi bavimo već nekoliko mjeseci, što je u biti kratak period za organizirati ovako šta, jer kad se krenu ispriječavati sve moguće administrativne prepreke i logistički problemi, ovoga, par mjeseci je knap. Većina konvencija vani koje se organiziraju, se organiziraju... Od godine do godine, znači ljudi kad prestanu, kad razmontiraju jednu konvenciju, uzmu si dva tjedna odmora i počinju pripreme za iduću. Postoje li neki specifični uvjeti s obzirom na higijenu i zahtjeve sterilnosti cijelog prostora? Koliko je to otežavajući faktor pri organiziranju ovakvih događanja? Otežavajući faktor definitivno je. Znači, treba naći načina da se odvoji e, klijenta koji se tetovira od e, nakve zapuhane gomile, znači malo se ovoga izmakne e, preko, preko stola i tako dalje. Prostor mora se znači, održavati čistim, moraju se omogućiti e, e, uvjeti za e, zbrinjavanje ovog infektivnog odpada, znači. To smo sa jednom firmom podpisali ugovor da se rješava. Segment. Sve smo de facto pokrili, omogućili smo ljudima da imaju kontejnere za odlaganje i gala upotrijebljenih koje su ga na određeni način se isto zbrinjavaju. To je sve pokriveno. Problem je i rasveta, problem je i prohodnost prostora, ventilacija, sve to znači sve smo morali korak po korak rješavati u hodu i ovoga, dajmo reći sam taj namještaj koji koristimo izolirati sa PVC vrećama koje će se kasnije naravno baciti. Sve to moralo biti omogućeno da, da se može prat, da se može dezinficirati i da se mogu održavati nekakve normalni uvjeti rada. Na takvom eventu je to uvijek zahtjevan posao. 9 to 5 Working for the weekend just to stay alive Na koji način ste izabrali umjetnike koji sudjeluju. Se Selekciju umjetnika smo napravili prije nego što smo kretali u event. Znači morali smo prikupiti već određene potencijalne izlagače i onda smo ih kontaktirali, ponudili im lokaciju na konvenciji. I, I oni koji su se odazvali, a odaziv je bio 99% i svi koji su mogli doći su došli. Čekovog jedan od kolega koji no, u, u pauzi skemoterapijom, znači tolko je dugo očekivan taj event i tolko su ljudi sa entuzijazmom tome pristupili da, ovoga, da me pomalo to čak pomalo točak iznenadio. Imali konvencije i neki popratni program izuzev samog Naravno pobrinuli smo se da ovoga, ljudi koji dođu tu da im ne bude dosadno. Dakle, imali smo plesačice na svili, imali smo plesačice na štangi, imali smo i imamo još uvijek, ne? znači večeras isto ima program, e, imat ćemo malo akustičara, nejakih e, bend koji će tak malo ne, ambientalno svirati. Imamo tu dečke iz reda srebrnog zmaja koje su obučene ko vitezovi. malo ćemo se oga štemat zmačevima, sve to, to skupajan ljepi cirkus. Ne? Imali smo i ples s vatrom. Su radno sa, sa vatrom žanglirala i večeras će opet, ima, ima stalno nešto se dešava. Ne? Planirate li idući godina nastaviti s organiziranjem konvencija. Hoće li Hrvatska tatu konvencija u Zagrebu postati tradicionalna, kao i u ostalim većim gradovima Europe i svijeta? Gradovi koji su multimilijunski mogu progutati čak i dvije konvencije godišnje da ljudima ne dosadi. Sa Zagrebom to ne vjerujem da bi bio slučaj jer je ipak relativno mali u odnosu na te nekako veća središta. Ali ima prostora za jednu redovnu malu konvenciju. Razmjeri ovog eventa su biti u usporedbi sa većinom eventa po Mali. Što je i pozitivno jer se stvara jedna obiteljska atmosfera i majstori su selekcionirani nije, nije toliko hladno, onak sajamski, sajamsko okruženje kako zna biti recimo na konvencijama sa po 500 izlagača koje se dešavaju, recimo, u Frankfurtu, u Londonu i tak dalje. Na brojat konvencije na kojima sam ja sudjelovao je iznimno teško, ne? jer prije sam odrađivo između pet i 15 i vena ta godišnje i više manje po svim svjetskim gradovima za koje smo čuli. Znači, kompletna ono, Europa u Americi nisam bio jer me, nije me vuklo još tamo ništa, ovaj, Više me vuklo na Pacifik, znači Borneo, Samoa, Novi Zeland, takve lokacije, nekakve, Tajland. Nije mi recimo bilo toliko interesantnog gurat se u Ameriku jer je tam to malo, ajmo reći, komercijaliziranije više, više Miami, Inkovski. Koliko je danas samo tetuviranje postalo mainstream? Postoji još uvijek jaka subkultura koju činato tu umjetnici i kolekcionari na stranu od estrade i sportaša? šta je stvar, znači tatoviranje koje je samo po sebi prije bilo subkultura je ušlo na velika vrata u, u neku potrošačku mainstreamu, tu kolotečinu makar unutar same te tato scene se uformila opet znači, jedna subkultura old school, pri likova ne? ljudi koji su struci od prije interneta od prije te neke popularizacije i reality showa i tak dalje mi držimo tu neku staru kulturu živom i ima sljedbenika i među tom mlađom generacijom, znači nisu svi onak znam, plitki površni, kako bi čovjek očekivao ga ima jako puno potencijala među mlađima, da nastave nekakve kvalitetne tradicije, a ne samo iz furantske nekakve fore. Možemo govoriti o klijentima, znači imamo i, imamo i klijente jedne i druge provinjencije što je sve okej. Okay. Ja sam za popularizaciju te, te priče jer je ljudima lakše biti stetovirano u današnje vrijeme kad ih je toliko stetovirano. Znači, automatski pada i ta diskriminacija i pada pritisak društva i okoline. Olakšava se na neki način ljudima život sa petoviranjem o sebi sa i točno s tim majkačnim stvarima. Pomiču se te granice. Slušali ste razgovor s Minuslavom Zelenoličim, organizatorom Zagrebačke petu konvencije. Sad idemo s ovim jazbenim brojem pa nastavljamo se uprtažem. Sljedeći govornik na Creation Tattoo konvenciju u Zagrebu bio nam je Ognjen Popović Okac, proizvođač OTM Custom Tattoo Mašina. Okac je, kao i većina prisutnih, obišao i sudjelovao na mnogo konvencija u Europi, pa je dao svoj komentar zagrebačkog ukupljenja. Kad pogledamo u odnosu znači na neke velike konvencije na kojima sam ja bio, Berlin, Frankfurt, Beč, to je to. Po meni to je to. Samo u manjem obimu. A znači, ali što se tiče same urednosti, štandova, prostora, ambijenta, pratećeg sadržaja i organizacije, sam u potpunosti zadovoljan. Lično sam došao ovdje da, da se družim s ljudima, jer su dosta ljudi koji radi ovdje, su moji klijenti, pa sam došao zbog toga i mogu reći da sam prijatel, iznenađen i sa svim jedino onako nisam baš zadovoljan nekim posjetom publike, ali jučer je bio petak prvi dan, nadam se, danas je subota neradni dan, da će danas to ići puno bolje. Koje su razlike u publici kad usporedimo evropske konvencije sa Zagrebačkom? Ja sam bio znači, u nekim evropskim razvijenim zemljama gdje je standard dosta veći znači, i gdje jednostavno to tetoviranje ima veću scenu. Znači mi Ovdje u Hrvatskoj još nije toliko jaka scena, znači da ljudi imaju naviku tu da se tetoviraju znači tamo ljudi na konvencijama bukvalno samo prilaze za štandove i mole jer u domicijelnim tatu šopovima moraju čekati od šest mjeseci do godinu dana za termin pa onda iskoriste tu tatu konvenciju da se mogu u isto vrijeme tetovirati za još neke manje novce nego što inače po šopovima tako da Hrvatskoj još uvijek ta situacija financijska nije dostigla taj nivo Evropske da bi se mogla očekivati tako posjeta, već koliko vidim većinom svi imaju neke dogovorene termine ali mislim to u, u, u biti nije toliko i ni bitno bitno je da je krenulo napokon to da se dovede na jedan nivo pa će to Godinama će se prebolovati sve te neke dječje bolesti i neki problemi u organizaciju, svemu tako da će to, ja se nadam, kroz par godina biti u rangu nekih evropskih konvencija. Možeš li usporediti cijene na konvencijama i radovne cijene u Tatu Studiju? Pa jeftinije su, dosta su cijene. Ja mislim da su negdje od 20 do, do, do 50% jeftinije cijene trebale biti na konvenciji. Obično se tako ide jer konvencija ima i taj jedan vid na takmičenja, to je natjecanja i naravno i tatu majstoru interesu da ima klijenta kojim će odrati neku dobru sliku, da će mu neki popust, a da sa tim radom može sebe predstaviti na takmičenju. Okac sam je rekao i kakav je odnos proizvođača tatu opreme i samih majstora. Ja ne znam kako bi to rekao, znači to je otprilike kao onaj neki naj, najjednostavnije, da objasnim znači postoji proizvođač hrane i postoji to je onaj potrošač. Ja sam onaj znači, koji je iznad proizvođača hrani, znači ja sam ta osoba koja je zadužena da provjeru, to jest zapravljenje njihovog alata. Slušali ste emisiju o kulturi mladih speak-up. Ja sam Barbara Ravbar, a priloge je snimio i montirao Denis Mikšić. Emisija je nastala u produkciji udruge za kreativni razvoj domaći, a realizira se u okviru projekta Mladi aktivizam mediji